Жаль, зітхнув Яник. Був би живий, привезли б до батька Максима. Суд вчинили б, от і знали б, кому служив, для кого так старався. На ранок Максимко і Яник привели сючовиків до табору реєстровців під лебедином. Максимко розпитав козаків, де може бути батько. Знайшов його і розбудив. Кривоніс уважно вислухав сина. І зразу ж поспішив до Хмельницького. По дорозі заскочив до Вишняка і бурляя, підняв і їх на ноги. Хмельницький не спав. Майже цілу ніч він обдумував план майбутньої операції, переконував себе, що несподіванок тут бути не може. Тож, коли Максим постав перед ним блідий, збентежений, розгублений, він вигукнув невже? «Чогось не передбачили!» «Таки не передбачили батько Богдани!» Прикро зіткнув кривоніс. Очаківський каймакан біг, мов печінку, все переплутав. «Яким побитом?» Не зрозумів Хмельницький. «Послухай, що ви в дорозі мій Максимко з приятелем своїм, а моїм Джурою Яником!» Максимко розповів, як вони переслідували мачулу, як напали на нього на гайці, Згадав, як самі мало не потрапили в полон. Розказав і про зустріч з січовиками, про допит полоненого Ногайця. — А де отаман січовиків? — поцікавився Богдан. — Хто він? Коли запорозький ватажок з'явився біля намету Хмельницького, він здивовано вигукнув. — Данило, не чай? Невже це ти, брате? — А то ж який біс. Хто ж ще на січі так швидко міг би кинутись тобі на поміч? Бачу, товаришу, ти не змінився, такий саме, як був під цецорою, під комейками і боровицею. Не зруки нам мінятись, Богдане, поважно мовив чай. Нині січ, як бочка з Порохом, кині скруполом я до самого неба шугне. За нашою ватагою ще кілька поспішають. Хоч достеменно і не віддають ці чуваки, що ти замислив, а проте знають, що даремно кликати їх не станеш. Тоді сідаймо, пане товариші, та поміркуємо, що далі чинити будемо. Зайшов за стіл Хмельницький. А ви, хлопці, звернувся до Максима і Яника, початуйте біля намету. Мусимо берегтися, бо вже якась лиха личина запідозрила мене». Уже винюхує, про що йде, де, з ким і коли я розмовляю, якими справами сушу собі голову. Коли хлопці вийшли, в наметі якийсь час панувала тиша. Хмельницький сидів непорушно, обхопивши голову руками. — Я ось що думаю, Богдане, — порушив тишу ночай. — Виступ треба відкласти. — Жаль, звісно, але нічого не вдієш. «Як відкласти?» – здивувався Бурляй. «Невже магнатий й та більше не вороги нам?» «Відкласти до весни!» – спокійно пояснив Нечай. «А що до ворогів кіндрати, то треба зважити, який із них зараз страшніший? Ординці плюндрують наші села, тисячами женуть у неволю наших батьків, матерів, дружин, братів, сестер, дітей». «Як же ми можемо починати повстання, коли волос неспроможна нас підтримати, коли вона спливає кров'ю і сльозами, криком кричить, «Рятуйте, браття!»» «Не годиться відмовити братам», — промовив Хмельницький. «Коли б ми не почули їхнє облагання, чи простили б нам це?» — обізвався й Вишняк. «Отож зараз», — чіпляючи шаблю до боку, сказав Хмельницький, — Мусимо піти до Шемберка і розповісти все, про що дізнались. Треба переконати його, що на ворога необхідно вдарити всім разом. І і місячовикам, і воякам Польського усім сукупно. Треба визволити бранців з неволі і добре провчити заброд, щоб знали, що козаки безкарно плюндрувати свої землі не дозволять. Рустіл восьмій Кривоніс простував до намету Хмельницького. Біля намету Барабаша зауважив козака, що стояв на чатах. Той теж пильно глянув на Кривоноса, ніби пізнаючи його. — Здається, хлопче, пізнати мене хочеш? — усміхнувся Максим. — Батько Кривоніс? — запитав козак. — Та ж ніби так, — пожартував Кривоніс. — А ти звідки знаєш мене? Як же мені не знати, я ж земляк ваш? Степана не пий води, син. Олексує мене звуть. З Максимом вашим товаришував. Але зараз я не про те, Оглянувся на всі біч, хлопець. Пильну справу маю, от тільки не знаю, чи можу звіритись на вас. Він ще раз озирнувся, підійшов ближче і стишив голос. Це така справа. Кривоніс підбадьорливо поплескав козака по плечу і лагідно усміхнувся. — Не відаю Олексо, яка у тебе справа. Одначе, як землякові скажу, — Довіритись мені можеш, я либо ніколи і нікого не виказував. — Тут таке, батько! — переступав з ноги на ногу Олекса. — Що й не сказати? — Військового писаря колишнього. — А теперечки... — Сотника Чигиринського пана Хмельницького ви, напевне, знаєте. — Та хто ж його з козаків не знає, і на Волості, і на Запорожжі усі знають. — Небезпека йому загрожує. — Небезпека? — здивувався Максим. — Яка? Звідки? Козак приклав палець до вуст, зашепотів. Чув я, як пан Осавули сотником пештою, Ногайця полоненого допитували. Той признався, що разом із своїм спільником якогось козака-підслухача заарканив, а потім і вбив. Так ото козак це нібито розповів на допиті, що підслухав,